Володимир одразу ж підбіг до свого рятівника, по-дорослому поздоровкався, запросив сісти і дістав з мисника четверту ложку. «Зараз ми, дядю-сташа, будемо козацький куліш їсти. Як ви на це?» «Я не знаю, як на це ваша мама?» З надією її на Оксану, що паленіла чи від вогню в печі, чи від пекла в голові. Вона відчувала недоказане, але відповіла ніби спокійно. Мати, як діти. Кулішу вистачить, а за хліб пробачайте. Бо на те, що муки навіть обметиці нема. Стах кивнув на свій клунок. Може, Оксано, якогось коржа спечеш? Ось приніс вам борошне. Як це приніс? Аж скрикнуло і з рогачем у руках обернулась до Стаха. От так і приніс. Думаючи про твоїх дітей... Про свого хрещеника пригорнув його, а дитя й притулились до чоловіка, аж Миколці заздрісно стало. «Що ти, старше, вигадав? Докором між обвою дивилась на парубка. Хіба маєш засік цієї муки?» «Ні, це, вважай, майже вся. Ще не один заміт залишив собі». «То як же так можна?» «Можна, Оксана», – сказав твердо. Підвився з-за столу, щоб очі говорили з очима. Я, може, хоч трохи зарятую вас цим борошном. А як же сам? Подамся на Кавказ. Там, кажуть, робота є, там і на врожаю не було. Дядь Сташий, не їдьте нікуди. Оставайтесь з нами, попрохав Володимир. Ми з вами взимку будемо риб ловити. Оставайтесь, дядю. От хто мене жалує, дрогнув голос у парубка, дрогнув і густа. Він усім своїм смутком поглянув на Оксану, мовчки питав її слова і боявся його. Боялась його й Оксана, бо що це? Похиливши голову, вже не прислухалась до печі, а тільки до юги тих років, що збігли, як весняна вода. Здоганяй, не збеженеш. Мамо, скажіть ви, щоб так залишився з нами, попросив Володимир. Вдова сумно підвела голову. Паровик, темніючи, вже безнадії, шукав її очей. Її суду якось на підійшов до неї. Оксана рукою витерла чи міжбрів'я, чи вії. Широко глянув на Стаха. Кажи, Оксана, мовив не шерхлими устами, а поглядом. Нащо? Німотно спитала вона. Бо не можу без тебе. Хіба час говорити про це? Сказав, з жалем до нього, з жалем до себе, та окрім жалю, ще й суд стояв у душі. Та може, кращого вже не буде. Ви, Оксана, все ще вагаючись і чманіючи від думок, вона тихо-тихо прошепотіла. Що ж, коли хочеш, Залишайся. На мої діти, на мої звидні, на мої вдовині літа. Тільки ніколи не суди мене. І стах не повірив собі. Невже Оксана буде його? Потім він хотів сказати їй свої найкращі слова, та не міг. Бо і на неї, і на нього дивилися притихлі діти, що теж відчули щось незвичне, і стах тільки прошепотів Оксано, Оксанко, Оксаночко. Це не порадувало, а ножем полоснуло вдову, наче він повернув їй слова Ярослава. І застигла вона мову сні поміж двома вечорами давнім Ярославовим «І сьогоднішнім». «Мамо, а козацький куліш збігає!» Подірвав їй одзгадок Миколка. Оксана кинулась до печі, рогачем виставила горщик, а Стах у недовірі і вірі ще чекав її погляду. Вона глянула з-під на нього так, як він ждав довгі роки. Відчувала, що йому потрібний такий погляд. То хай і має. А яке сум'яття було в її душі, і тільки вдови можуть знати. Пізнього вечора, коли поснули діти і до хати почав доходити подих татарського броду,